Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man isanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran segala pujian bagi Allah rabbus subhanahu wa aku bersabsi puasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sebetul baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau Para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jemaah umrah Para penjiah Masjid Nabawi dan juga para wukimin Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Aqidah Al-Wasitiah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Terakhir kita membacakan firman Allah Azza Wajalla. Inna hādalah Qur'ān yāqūṣ 'alā bāni Isrā'īl aktr al-ladīhum fīhī yakhṭalīfun. Kemudian kita kita lanjutkan dengan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyyah. Beliau mengatakan, "Waqālih" dan juga Firman Allah: "Wahādah kitāb anẓalnāhu mubārakun." Kemudian beliau menyebutkan ayat la anzalna anzalna al qur'ana ala jabalin laraitahu khashi'an laraitahu khashi'an khashi'an mutasaddian min khashyatillah Kemudian beliau menyebutkan ayat wa idza badalna ayatan makana ayatan wallahu a'lamu bima yunzil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 Yulhiduna ilaihi a'jamiyun Wahada lisanun Arabiyun Mubin Beliau menyebutkan ayat yang pertama adalah Firman Allah Wahada kitabun Anzalnah mubarakun Dan ini Yaitu Al-Quran Adalah kitab Yang kami turunkan Mubarakun Yang berbarokah. Dan ini adalah Kitab yang kami turunkan, Mubarakun, dia adalah kitab yang berbarakah. Beliau rahmahullah mendatangkan ayat ini sebagai dalil bahasanya Al-Quran diturunkan dari Allah Azza wa Jal. Dan dari dari dari Allah lah mulai. Minhu bada'a. Al-Quran mulai dari Allah SWT. Wa hadha kitabun anjalna. Dan ini adalah Kitab yang kami turunkan Menunjukkan bahasanya Al-Quran Adalah diturunkan oleh Allah SWT Mulai dari Allah Wa ilaihi ya'ud Dan akan kembali kepada Allah dan ini adalah bantahan Bagi sebagian orang yang mengatakan Bahasanya Al-Quran adalah makhluk Al-Quran adalah makhluk Ini adalah keyakinan Sebagian orang-orang yang menyimpang Seperti Mu'tazilah yang mereka mengatakan luasannya Al-Quran adalah makhluk, seperti makhluk-makhluk yang lain adapun akidah al-sunnah wal-jamaah maka tidak demikian mereka mengatakan luasannya kalamullah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Azza Wajalla dan dia bukan makhluk diturunkan oleh Allah SWT berasal dari Allah SWT dan akan kembali kepada Allah Azza Wajalla. Jal wa hadha kitabun Anzalnahu kami turunkan dia mubarokun dan dia adalah kitab yang berbarakah. Allah mensifati kitabnya itu Al-Qur'an dengan barokah. Ini maksud dengan barokah adalah kathratul khair. Banyaknya kebaikan dan juga baqa'uhu dan juga langgengnya kebaikan tersebut. Allah mensifati Al-Qur'an sebagai kitab yang banyak kebaikannya. Dan juga langgan kebaikannya Baik kebaikan yang kita dapatkan di dunia Dan juga kebaikan yang kita dapatkan di akhirat. Allah SWT telah menjadikan Al-Quranul Karim Sebagai kitab yang banyak berkahnya Banyak manfaatnya Dan di antara berkah Al-Quran Orang yang membacanya Maka dia mendapatkan pahala Hanya sekedar membaca Al-Quran hanya sekadar membaca Al-Quran, meskipun kita tidak mengetahui maknanya. Tidak mengetahui tafsirnya. Tapi Allah SWT akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Man qara'a harfan min kitabillah. Kana ka lahu bihi hasanah. Walhasanatu bi'ashri amthaliha. Beliau mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf saja. Dari Al-Quran, maka dari setiap huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan. Dari setiap huruf yang dibaca, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal Walhasanatu bi'ashri'ab taliha. Dan setiap kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi berapa? Menjadi sepuluh. Yang satu kebaikan Allah jadi Allah, Allah lipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Fadlan min Allah, adalah anugerah, karunia dari Allah SWT. Kemudian boleh mengatakan, Lam akul alif lam mim harfun. Boleh mengatakan, aku tidak mengatakan bahasanya, Alif lam mim adalah satu huruf. Walakin alif harfun, Walamun harfun, Wa mimun, Harfo, akan tetapi Alif adalah satu huruf Lam adalah satu huruf Dan mim adalah satu huruf Jadi orang yang membaca Alif, lam, mim Akan mendapatkan berapa hasanah? 30 kebaikan 30 hasanah Hanya sekedar membaca alif, lam, mim Belum apabila dia Melanjutkan dengan ayat-ayat yang lain Satu ayat Setengah halaman Satu halaman, dua halaman, satu juz Maka berapa juta dan berapa miliar hasanah yang akan dia dapatkan ketika dia membaca Al-Quran. Dan ini adalah bagian dari Barakatul Quran. Ini adalah bagian dari berkahnya Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran meskipun tidak mengetahui maknanya. Maka dia mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran tersebut. Dan di antara bar Al Quran, Allah SWT menjadikan Al-Quran ini sebagai syifa. Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai syifa, yaitu sebagai obat. Allah SWT mengatakan, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَنْ وَشِفَا Katakanlah, sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, bagi orang-orang yang beriman adalah hudan wa syifa. Yang pertama sebagai petunjuk, kemudian yang kedua adalah sebagai obat. Dan ini menunjukkan bahasanya Al-Quran, ia adalah Termasuk obat dan dia adalah termasuk rukyah yang syar'inya apabila seseorang sakit kemudian dia membaca ya membacakan Al-Quran dengan niat yang yang ikhlas dan keyakinan yang kuat bahasanya Al-Quran adalah syifa maka insyaAllah bi idzinnillah akan sembuh dengan sebab membaca Al-Quran karena Allah Swt telah menjadikan Al-Quran dan telah menurunkan Al-Quran di antaranya adalah sebagai Syifa sebagai obat bagi manusia Dan ini sayangnya Banyak di antara kaum muslimin sendiri yang Yang tidak mengamalkan hal ini Artinya mereka lebih memilih Yang berobat dengan Obat-obat yang lain Ya pergi ke dokter Atau mencari obat-obat yang lain Padahal Dia memiliki Al-Quran Dan Al-Quran Allah turunkan adalah sebagai Di antaranya sebagai syifa Sebagai obat, kalau kita benar-benar ya membacanya dengan yakin bahwasanya adalah shifa, maka insya Allah kita akan kita akan sembuh dan tidak perlu ya kita jauh-jauh pergi ke dokter dan lain-lain. Ya, cuma sekali lagi banyak di antara kita yang lalai ya dan melupakan hal ini. Oleh itu ya seorang muslim dan juga muslimah yang hendaklah yang mengambil barakah dari Al-Qur'an di antaranya adalah dengan berobat dengan Al-Qur'an. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian sahabat yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian mampir di sebuah desa dan ternyata di situ ada ya ke kepala desanya Kurang lebih dia ternyata sedang sakit. Ya kemudian meminta kepada sahabat untuk meruqyah. Kemudian diruqyah dengan Al-Fatihah. Di dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Ya, maka Allah SWT menyembuhkan ya orang tersebut seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Ini adalah contoh praktek para sahabat r.a. Ya, mereka merukiyah dengan Al-Quran. Dan rukiyah tidak harus dari orang yang orang yang terkenal. Atau harus dari seorang ustadz. Atau dari seorang kiai. Kita sendiri masing-masing bisa merukiyah dengan Al-Quran. Ya, apabila kita sakit, ya... Kita bacakan pada uh, Apa yang sakit, misalnya kepala kita yang sakit Kita tempelkan ya ke, uh, Tangan kita, kemudian kita membaca Al-Fatihah Atau membaca ayat kursi, atau membaca ayat-ayat yang lain Ya dengan niat ini adalah Syifa, ini adalah obat Maka insyaallah Ya ini bisa menjadi sebab Ya sembunyian seseorang Kemudian diantara barakah Al-Quran Ya Allah turunkan Al-Quran Adalah sebagai petunjuk Ya sebagai petunjuk bagi manusia petunjuk bagi manusia yaitu pada saat mereka dalam keadaan kebingungan dalam keadaan mereka di e, kegelapan kesyirikan, kegelapan bid'ah kegelapan kemaksiatan maka Al-Quran Allah SWT turunkan sebagai hudan Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia Allah SWT mengatakan ذَلِكَ Kitabu." La raiba fi lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan tadi Allah katakan qul huwa lilladzina amanu hudan. Katakanlah ya sesungguhnya dia yaitu Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dan ingin menempuh jalan yang lurus ...yang telah ditemukan oleh Rasulullah SAW... ...dan juga para sahabat randil anhum... ...dan juga para tabi'in... ...dan juga para imam... ...imam Syafi'i, imam Ahmad, imam Malik dan lain-lain. Maka tidak ada jalan untuk bisa menempuh jalan yang lurus... ...kecuali dengan kembali kepada Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran adalah sebagai... ...petunjuk bagi manusia. Bagaimana siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk tersebut. Ya, barang siapa yang mencari petunjuk dan hidayah dari selain Al-Quran, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk tersebut. Dan ini adalah barakah. Ya, ini adalah kebaikan dari Al-Quran. Ya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Barang siapa yang masih bingung ya tentang dirinya, maka dalam dia kembali kepada Al-Quran. Barang siapa yang masih bingung, mana yang salah, mana yang benar, maka adalah dia kembali kepada Al-Quran, Karena Al-Quran adalah petunjuk Al-Quran adalah petunjuk, kalau kita ya benar-benar ya kembali kepada Al-Quran dan dengan sedekun niat, dengan niat yang benar-benar ikhlas ingin mendapatkan petunjuk maka insyaAllah Allah SWT akan membukakan hatinya Ya Allah SWT jadikan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Ini adalah beberapa barakah Al-Qur'an oleh karena itu Allah mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarokun. Ini adalah kitab yang kami turunkan mubarok yang sifatnya adalah berbarakah. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin laraitahu qashian mutasaddidan min khasyatillah." Allah mengatakan yang artinya seandainya kami turunkan Al-Qur'an ala jabal di atas sebuah gunung seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung la ra'aitahu khasyian ini saya engkau akan melihat gunung tersebut dalam keadaan khasyian dalam keadaan khusyuk itu seandainya dia bisa memahami Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya ini dia akan dalam keadaan khusyuk. Engkau akan melihat gunung tersebut dalam keadaan khusyuk. Ya seandainya dia bisa memahami. Mu'tasad min khusyatillah. Dalam keadaan dia terpecah-pecah. Min khusyatillah karena takut dengan Allah Azza Wajalla. Itu apabila gunung yang sangat keras, yang besar. Dan dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sangat keras. Seandainya turun kepadanya Al-Quran. Dan dia memahami maknanya. Berupa sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Tentang janji-janji Allah SWT dan ancaman-ancaman Allah SWT. Nisa engkau akan dapatkan dia dan engkau lihat dia dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan dia terpecah-pecah. Min khasyiatillah. Karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Jadi menunjukkan bagaimana keagungan Al-Quran. Ini adalah tambih. ya peringatan bagi kita sebagai manusia. Gunung saja yang demikian. ya Yang sedemikian kerasnya. Seandainya turun kepadanya Al-Quran. Dan dia bisa memahami mananya, maknanya. Maka dia akan khusyuk. Dan terpecah-pecah dirinya. Karena takut kepada Allah. Ini adalah tambih. Peringatan kita sebagai manusia untuk khusyuk dan juga berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran atau apabila kita mendengarkan orang lain yang membaca Al-Quran, maka dalam kita mendengarkan dengan khusyuk. Allah Swt mengatakan: Wa idaquril Quran, pastami Allahu wa ansitul laalakum turhamu. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran maka hendaklah kalian mendengarnya dan hendaklah kalian insaf ya benar-benar khusyuk di dalam mendengarkannya laallakum turhamun semoga kalian dirahmati oleh Allah azza wajalla ini adalah sikap dan juga adab seorang muslim ketika membaca Al-Qur'an maka hendaklah dia berusaha untuk khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an ya mencari waktu yang paling indah yang dia miliki dalam sehari yang kira-kira dia bisa khusyuk di dalam Membaca Al-Quran Dan jangan dijadikan Al-Quran ini sebagai Sampingan Kalau ada waktu baru membaca Al-Quran Jadikan Waktu kita yang utama Yang di situ kita merasa Diri kita sangat berkonsentrasi Dan khusyuk Ya tidak ada kesibukan yang lain Kita khususkan waktu kita untuk Untuk membaca kalam Allah Dan kita berusaha untuk memahami maknanya Meskipun dengan membaca Terjemah Meskipun dengan membaca tafsir yang sudah diterjemahkan, tentunya memilih tafsir yang moktamat. Ya, cari tafsir yang benar-benar terpercaya. Seperti misalnya tafsir Munawwir atau tafsir Sheikh Sa'di, Rahimahullah. Makninya diantara tafsir-tafsir yang yang bisa dijadikan pegangan. Dan kalau bisa dia mempelajari bahasa yang dengannya diturunkan Al-Quran, yaitu bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, karena Allah SWT telah menerunkan Al-Quran Demikian pula Rasulullah SAW Yang di dalam hadis-hadisnya menggunakan bahasa Arab Dan tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dengan baik Kecuali apabila kita memahami bahasa Arab Oleh karena kesebagian ulama' Yang mereka berpendapat wajibnya seorang Muslim mempelajari bahasa Arab Kenapa? Karena kita wajib untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Kita tahu bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk demikian pula hadis. Karena hadis adalah menerangkan Al-Qur'an. Dan tidak mungkin kita bisa memahami keduanya kecuali apabila kita belajar bahasa Arab. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan wajib hukumnya untuk mempelajari bahasa Arab. Kita katakan tidak ada kata terlambat. Ya meskipun kita sudah 40 tahun, ya 50 tahun ya Kita berusaha untuk Mempelajari bahasa Arab semampunya Minimal kita bisa bisa Memahami apa yang ada Di dalam Al-Quran Meskipun kita tidak paham, mungkin ada orang Arab Ngomong dengan bahasa Arab, kita tidak paham Tidak masalah, yang penting kita Belajar ya bahasa Arab Yang dengan yang kita bisa memahami apa Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, dan ini perlu Perjuangan, ya perlu Kesungguhan Ya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu dunia, sungguh-sungguh di dalam mempelajari bahasa Inggris atau bahasa Cina misalnya. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab? Padahal mempelajari bahasa Arab ini lebih mudah. Yang lebih mudah daripada mempelajari bahasa yang lain. Ini antum bisa rasakan ketika antum ya mempelajari ya, bahasa Arab ini tentunya dengan bimbingan yang seorang ustadz yang terpercaya yang mumpuni di dalam Bahasa Arab ya antum bisa rasakan bahasanya Mempelajari bahasa Arab itu lebih Mudah daripada kita mempelajari Bahasa yang lain, ini adalah rahmat Dari Allah SWT Dan sungguh nikmat yang luar biasa Apabila kita sudah bersungguh-sungguh Yang mempelajari bahasa Arab Kemudian kita bisa memahami Bahasa Arab dan bisa memahami Apa yang ada di dalam Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Baik Kemudian setelah itu walam yambawakan firman Allah wa idza badalna ayatan makana ayatan wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar dan apabila kami mengganti sebuah ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia turunkan qalu mereka itu orang-orang kafir quraish Mengatakan In anta muftar Sesungguhnya engkau Wahai Muhammad telah berdusta itu berdusta atas nama Allah azza wajalla Allah swt di sini yang menceritakan tentang orang-orang Quraisy yang mereka memang mendustakan Allah dan juga mendustakan Rasulnya dan tidak percaya bahasanya Al Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu SAW adalah dari Allah swt mereka mendustakan Rasulullah SAW. Ketika Allah Taala menasak, yaitu menghapus sebuah ayat dan diganti dengan ayat yang lain. Wajah badalna ayat dan maka Apabila kami mengganti sebuah ayat dengan ayat yang lain, yaitu Allah menghapus ayat yang pertama diganti dengan ayat yang lain. Wallahu a'lamu bima yunazil dan Allah lebih tahu. Tentang apa yang Allah turunkan Allah SWT Melakukan sesuatu dengan hikmah Termasuk diantaranya ketika Allah mengasak Allah mengganti sebuah ayat Diganti dengan ayat yang lain Itu Allah lakukan karena Hikmah Karena kebijaksanaan dari Allah SWT Dan Allah lebih tahu daripada kita Tentang diri kita sendiri Apa yang terbaik bagi diri kita Apa yang memberi Mudarat bagi diri kita maka Allah lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Oleh karena itu Allah terkadang menghapus sebuah ayat dan diganti dengan ayat yang lain lil, lil hikmah, untuk kebaikan dan kebijaksanaan Allah azza wajalla. Jadi Allah swt apabila melakukan sesuatu bukan karena abas, bukan karena sia-sia atau ia ya tidak ada hikmahnya tidak. Allah swt melakukannya dengan hikmah. Ini adalah keyakinan Ya orang yang beriman Ya seorang muslim Meyakini yang demikian Termasa diantaranya ketika Allah Menasak mengganti sebuah ayat dengan ayat yang lain Wallahu a'lamu bima yunazzil Dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia turunkan Qalu, Apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin Ketika melihat Di sana ada ayat yang diganti dengan ayat yang lain, yang memang di dalam diri mereka ada pendustaan kepada Rasulullah SAW ya, mereka mengatakan innama anta muhtar sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang pendusta apa buktinya karena terkadang kau membawa ayat ini kemudian mengatakan ini diganti dengan ayat yang lain, berarti kamu ini adalah pendusta karena memang di dalam diri mereka sudah ada Kebencian dan pendusahan kepada Rasulullah SAW berusaha untuk mencari-cari alasan yang dengan alasan tersebut bisa mendustakan Nabi SAW. Di antaranya adalah ini: ketika dinasak sebuah ayat, dihapus sebuah ayat dan diganti dengan ayat yang lain, mereka mengatakan ini anta muftar. Sesungguhnya engkau adalah seorang pendusta. Kemudian Allah katakan: balaktaruhum lai ya alamun. Bahkan sebagian besar mereka tidak mengetahui. Ya, orang-orang musyrikin mengucapkan yang demikian. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya tidak mengetahui bahasanya Allah SWT adalah alim. Dan bahasanya Allah adalah hakim. Allah maha mengetahui. Dan Allah dalam maha bijaksana. Dan di antara hikmatullah, di antara kebijaksanaan Allah adalah ia mengganti sebuah ayat dengan ayat yang lain untuk kebaikan manusia itu sendiri. Akan tetapi orang-orang musyrikin mereka adalah orang-orang yang jahil, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu tentang sifat Allah. Di antaranya adalah hikmah dan biasanya nama Allah adalah Hakim yang Maha Bijaksana. Tidak melakukan sesuatu kecuali karena memang di sana ada hikmahnya. Qul Nazzalahu ruhul qudusi min Rabbika bil hak. Katakanlah Muhammad telah menurunkan Al-Quran Al-Quran telah diturunkan oleh Ruhul Qudus Ruhul Qudus ini adalah Jibril Nama lain dari malaikat Jibril di antaranya adalah Ruhul Qudus Yang menurunkan Al-Quran yaitu dari Allah SWT Yang membawa Al-Quran Untuk disampaikan kepada Rasul yaitu Rasulullah SAW adalah Malaikat Jibril Dan ini menunjukkan bahwasannya Nabi Alaihi Wasallam Tidak mendengar langsung dari Allah Azza wa Jal Tidak mendengar langsung Al-Quran dari Allah SWT Tetapi melalui siapa? Melalui Malaikat Jibril Malaikat Jibril lah yang menurunkan Al-Quran Dan membawa Al-Quran Setelah dia mendengar dari Allah Azza wa Jal Setelah dia mendengar Dari Allah SWT Maka dia turun dengan membawa Al-Quran tersebut, ya dan disampaikan, ya sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW. Kul nazzalahu ruhul Qudsi min Rabbika bilhaq dari Rabbmu. Ini menunjukkan bahasanya Al-Quran berasal dari Allah. Min hubada wa ilayniya aul dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah Swt. Min hubada wa ilayniya aul bil bilhaq dengan benar. Artinya dia benar-benar turun ya, dari Allah SWT. Bukan ya kalam makhluk, bukan ucapan manusia. Tapi dia adalah kalamullah berasal dari Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah mengatakan liyuthabbitan ladhina amanu wahudan wabushra lil muslimin. Allah SWT turunkan Al-Quran di antaranya adalah Liyusab bitaladina aman untuk menguatkan orang-orang yang beriman, menguatkan mereka, karena di dalam Al-Quran Allah Swt menyebutkan di dalamnya janji-janji Allah Swt, janji kepada orang-orang yang beriman, janji bagi orang-orang yang bersabar, janji bagi orang-orang yang bertabah. Liyusab bitaladina amanu. Supaya menguatkan hati orang-orang yang beriman Ini adalah diantara tujuan yang diturunkannya Al-Quran Yaitu untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman Oleh karena itu barang siapa yang ingin istiqamah Dan ingin ya terus langgang di dalam keimanannya Ingin terus istiqamah dan kuat di dalam keimanannya maka dalam dia kembali kepada Al-Quran Ya karena al Al-Quran Ya Allah Sembilah turunkan di antaranya adalah untuk tasbih, yaitu untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin istiqamah ya di dalam agama kita maka adalah kita sering membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami maknanya dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Li usabitalladina amanu wahudan wabushro lil muslimin dan dia adalah petunjuk. Demikian pula Kabar gembira bagi orang-orang yang Muslim, bagi kaum Muslimin ya, Dan ini juga menunjukkan Apabila kita ingin Berbahagia Dan ingin Mendapatkan hiburan yang sebenarnya hendaklah dia kembali kepada Al-Quran Karena di dalam Al-Quran ada petunjuk Demikian pula di dalam Al-Quran ada Bushro, ada kabar gembira bagi Kita kaum Muslimin Ya apabila kita Merasa jenuh. Apabila kita merasa butuh dengan hiburan. Bukan kembali kepada kemaksiatan. Tetapi kembali kepada apa? Kepada Al-Quran. Disitulah kita akan bahagia. Disitulah kita akan menghilangkan kesedihan kita. yaitu dengan cara kembali kepada Al-Quran. Karena Allah turunkan. Al-Quran diantaranya adalah sebagai. Bushro. Bagi orang-orang yang muslim. Sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang muslimin. Allah SWT mengatakan: وبشر الذين آمنوا وعمل الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها أنحاء dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh bahasanya mereka akan mendapatkan jannah, akan mendapatkan surga. Kabarkan, ya berikanlah kabar gembira kepada mereka Itu orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Iman Disertai dengan apa? Dengan amal soleh Maka dijanjikan oleh Allah dengan Surga Meskipun di dunianya mungkin dia Banyak mendapatkan ujian Banyak mendapatkan kesusahan Banyak mendapatkan rintangan Tapi Bashir berikan kabar gembira kepada Mereka selama mereka Beriman dan juga beramal soleh Maka Allah menjanjikan bagi mereka apa? Surga Tajiri min al-anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka berkeliling di dalamnya. Dan dalam musro dan juga kabar gembira bagi orang yang beriman. Ya, demikian pula kabar gembira bagi orang yang bersabar. Ya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa bashirish sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabat-hum musibahun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabarkanlah ya dengan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan Inna Lillahi wa Inna Ilahi Rajeem. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada kepada Allah baik sekarang atau nanti kita akan kembali kepada kepada Allah harta kita akan ya akan kita tinggalkan dan kita akan kembali kepada Allah Azza Wajalla dan ini. Yang meringankan yang kesedihan seorang muslim Dan menjadikan dia bersabar ketika dia mendapatkan musibah Karena memang kita juga telah akan kembali kepada Allah SWT Jadi Al-Quran adalah musyrah Dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang beriman Barang siapa yang ingin hiburan yang sebenarnya Yang hakiki Maka dia akan Ya ndaklah dia kembali kepada Al-Quran Adapun seseorang yang menghibur dirinya dengan kemaksiatan, maka itu adalah hiburan yang sementara dan setelahnya kita akan mendapatkan kesusahan. Hiburan yang semu. Dan setelahnya kita akan merasakan kesusahan bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tetapi justru kesusahan yang semakin bertambah. Ia ya, seorang Muslim telah diturunkan kepadanya Al-Quran. Jadi Al-Quran Subhanallah Ia ya, sebagai petunjuk dan sebagai bustrah dan sebagai obat. Ini menunjukkan barakatul Quran, menunjukkan berkahnya Al-Quran dan begitu banyaknya kebaikan yang Allah berikan di dalam di dalam Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan: Walakah dena alamu an nahum yakuun bashar? Dan sungguh kami telah mengetahui. Sungguh kami telah mengetahui bahasanya mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan Innama yu'allimuhu alimuhu Bashar Sesungguhnya dia yaitu Muhammad diajari oleh seorang manusia. Hanya nah, saat itu orang-orang kafir Quraisy ia mereka mengatakan bahasanya Al-Quran ini ya di, di, disampaikan kepada manusia dan beliau belajar dari orang lain bukan dari Allah. Tapi belajar dari orang lain. Saat itu ada di, di, di kalangan orang Quraisy atau di Mekah ada seorang yang dia bisa mempelajari dia bi biasa membaca kitab-kitab yang terdahulu yang di antaranya membaca Injil atau membaca Taurat, ya. Dan dia tidak bisa bahasa Arab atau hanya mengenal sedikit dari bahasa Arab. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama orang tersebut. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy Mengatakan bahwasannya Dia yaitu Muhammad Belajar dari siapa? Dari orang ini, artinya Quran yang dia Sampaikan, ini adalah hasil Dari belajarnya Muhammad kepada Kepada orang ini, bukan dari Allah Bukan dari Allah Ini adalah ucapan orang-orang musyrikin. Allah mengatakan Wala padna'alamu, sungguh kami telah Mengetahui, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha mendengar Ya Allah As-Samii' Allah dalam maha mendengar Allah mengetahui apa yang terjadi di permukaan bumi dan Allah Musta'in 'ala 'arsyihi Allah beristiwa di atas arshnya Tapi apa yang terjadi di permukaan bumi, di langit semuanya Allah tahu. Allah mengabarkan kepada nabinya bahwasanya Allah mengetahui bahwasanya orang-orang musyrikin mengatakan ucapan ini, ucapan yang dusta mereka mengatakan bahwasanya nabi diajari oleh manusia. Ya, nabi diajari oleh manusia. Kemudian Allah mengatakan lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami. Lisan yang dimaksud dengan lisan di sini adalah bahasa. Bahasa orang yang mereka isyaratkan artinya yang tadi kita sebutkan ya ada seorang yang dia memang bisa bisa membaca kitab-kitab terdahulu. Ya, Lisan orang tersebut Yaitu bahasa orang tersebut Bahasa orang tersebut Adalah a'jami Adalah bahasa asing Artinya bukan bahasa Arab dia bisa, dia bisa membaca Kitab dengan bahasa apa? Dengan bahasa asing Bukan dengan bahasa Bukan dengan bahasa Arab Lisanul ladhi yulhidula ilayhi a'jami Bahasa yang dia bisa Ini adalah bahasa A'jami Yaitu bahasa asing Bukan bahasa Arab Wahadha Lisanun Arabiyun Mubin. In. Sedangkan ini yaitu Al-Quran Dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab yang sangat jelas Lalu bagaimana kalian, wahai orang-orang Quraisy mengatakan bahasanya Nabi, ya mempelajari Ya, dan uh, uh, mempelajari Al-Quran itu, mengambil Al-Quran ini dari Orang, dari orang tersebut Yang dia bahasanya adalah bahasa asing Dan dia tidak bisa belajar, Tidak bisa bahasa Arab Atau mengetahui dari bahasa Arab Ya, sedikit saja tidak banyak. Lalu bagaimana Ya mereka bisa mengatakan bahwasanya Nabi SAW alaihi yang mengambil Al-Qur'an ini dari dari orang tersebut. Wa hadzal lisanun mubin. Sedangkan ini adalah Al-Qur'an dengan lisan. lisan di sini adalah bahasa. Ya. Baya Allah mengatakan wa arsalna mir rasulin illa bi lisan qaumihi. Katidalah kami mengutus orang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, Ya kecuali dengan bahasa kaumnya maksudnya, ya tidaklah diturunkan seorang rasul diutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Lisan di sini maksudnya adalah bahasa. Bahasa dia adalah bahasa asing, bukan bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah dengan bahasa bahasa Arab. Lalu bagaimana kalian orang-orang Quraisy, ya mengatakan bahasanya Nabi SAW Mempelajari Al-Quran dan mengambil Al-Quran ini dari dari manusia Ini menunjukkan bahasanya Ya Al-Quran adalah minallah Ya Al-Quran adalah dari Allah SWT Allah yang menurunkan Ya kepada Nabinya SAW melalui perantara malaikat Jibril AS Qayt. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan empat ayat ini adalah empat ayat yang terakhir yang beliau sebutkan tentang ayat-ayat sifat yang berkaitan dengan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah yawmal qiyamah akan melihat Allah di surga beliau mengatakan wa qawlihi dan juga firman Allah wujuhuy yawma idhin nazirah ila rabbihā nazirah Kemudian beliau membawakan ayat Al-Araiki al yang Kemudian membawakan ayat Lilladina Ahsanu Al-Husna Waziyada. Kemudian Lahum Ma Yashaunafinya Waladina Maziid. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Wujuhu Yumaidin Nazzira Ila Rabbha Nazzira. Wajah-wajah pada hari tersebut Dalam keadaan nadirah Dalam keadaan berseri-seri Dalam keadaan berbahagia dan gembira Ila rabbiha nadirah Mereka melihat kepada Robnya. Mereka melihat kepada Robnya. Ila rabbiha nadirah Mereka melihat kepada Robnya. Ini adalah diantara ayat yang menunjukkan Bahasanya orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat akan melihat Allah swt. Yaitu ketika mereka masuk ke dalam surga. Ya para ulama berdalil dengan ayat ini di antaranya yang menunjukkan bahasanya orang-orang yang beriman kelak apabila mereka masuk ke dalam surga maka mereka akan melihat Allah akan melihat wajah Allah. Karena Allah mengatakan Wujuhuy yawma ilin nazzirah. Ya wajah-wajah pada hari itu dalam keadaan berseri-seri Sangat bergembira Sangat berbahagia Ya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan Yang lebih daripada Daripada melihatnya mereka kepada wajah Allah Azza Wajalla. Jal Ila rabbiha nazirah Mereka melihat kepada Rabbnya Dan ini menunjukkan jelas kepada kita Rasanya orang-orang yang beriman Ya kelak mereka akan melihat Allah عز وجل. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau s.a.w. alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakala ahli al-jannah al-jannah." Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, "Turidu na azidukum alaihi." Ketika penduduk surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, Ya, dan mereka sudah merasakan yang nikmat yang banyak di dalam surga maka Allah mengatakan kepada mereka ya qulullah tabaraka wa taala turidu na syai'an azidukum alaih maukah kalian aku berikan sesuatu yang merupakan tambahan bagi kalian maukah aku berikan kepada kalian sesuatu yang merupakan tambahan dari nikmat iman yang telah diberikan kepada kalian Maka mereka yaitu penduduk surga mengatakan: Alam tu bayut ujuhana, watun dekhilna al jannah, watun jina, watun jina Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami dan telah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menyelamatkan kami dari neraka? Yang mereka mengatakan: Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami dan memasukkan kami ke dalam surga? Dan menyelamatkan kami dari neraka. Kerana ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, seseorang di hari kiamat setelah melalui perjalanan yang sangat mengerikan. Ya, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan diselamatkan dari neraka. Ini adalah fauzul azim. Ya, ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Yang ketika ditanya oleh Allah. Ya, maukah kalian aku berikan... Sesuatu yang aku yang merupakan tambahan yang aku yang merupakan tambahan dari kenikmatan yang sudah kalian dapatkan. Maka mereka bertanya Ya Allah bukankah kamu bukankah engkau telah telah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan dan menyelamatkan kami dari neraka? Maka Allah Yaqshiful Hijab. Kemudian setelah itu Allah membuka hijabnya, membuka hijabnya penutupnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan famaa ukhu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azzawajan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka senangi daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar dari siapa? Dari Rasulullah SAW menunjukkan bahasanya kita telah ya akan melihat Allah di jannah. Ya kita telah akan melihat Allah di jannah. Ya kemudian setelah itu beliau SAW kemudian setelah itu uh, Syekhul Islam Rahimahullah mendatangkan firman Allah Al Araqiyan Durrul mereka di atas ya di atas di pan dalam keadaan melihat. Alal arahiki maksudnya dalam di atas diban diban yang turun mereka dalam keadaan melihat, jadi melihat kepada Allah swt. Dan ini juga dalil bahwa kaum mukminin orang-orang yang beriman kelak di dalam surga akan melihat Allah azza wajalla. Kemudian boleh membaca membawakan firman Allah: Lilladina ahsanul husna waziyada. Bagi orang-orang yang ihsan itu orang-orang yang Berbuat baik di dalam amalannya. Memperbaiki keikhlasannya. Memperbaiki mutabaahnya kepada Rasulullah SAW. Batinnya dia perbaiki. Ya dengan mengikhlaskan ibadahnya lillah. Demikian pula akhirnya dia perbaiki. Berusaha bagaimana supaya ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang demikian. husna. <Sesan> <Sesan> Orang yang ihsan maka dia akan mendapatkan husna. Ada yang mengatakan husna di sini adalah jannah. Itu surga. Ya, orang yang ihsan artinya dia memperbaiki zahir dan juga batinnya. Menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah azza wajal, maka Allah menjadikan husna. Allah menjadikan jannah bagi orang tersebut. Wa ziyadah demikian pula tambahan. Jadi maksud dengan tambahan di sini adalah apa? Melihat wajah Allah. Ini masuk dengan ziarah di sini dalam melihat wajah Allah. Karena tadi di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ya ketika orang-orang beriman melihat wajah Allah, dan Nabi saw mengatakan mereka tidak diberikan sesuatu yang mereka lebih cintai daripada melihat wajah Allah. Kemudian beliau membacakan ayat ini, ya surat Madalah. Kemudian beliau membaca ayat lil ladina ahsanul husna kuasiadah bagi orang-orang yang ya yang ihsan akan mendapatkan jannah akan mendapatkan mendapatkan surga dan juga tambahan menunjukkan bahasanya, tafsir dari kalimat ziyadah tambahan di sini adalah melihat wajah wajah Allah ini yang menafsirkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang ditafsirkan oleh para salaf para pendahulu kita mereka menafsirkan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah, jelas menunjukkan kepada kita ya, dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahasanya eh, mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla di dalam di dalam surga dan beliau menyebutkan firman Allah lahum ma yasha'una fiha waladayna mazid, mereka akan mendapatkan apa yang mereka kehendaki, di dalamnya yaitu di dalam surga ya ahlu jannah ia ya, menduduk surga apabila sudah masuk ke dalam surga. Maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang diinginkan dalam hati mereka ada. Dan disediakan untuk mereka. Apa yang membuat mata mereka sejuk. Maka akan disediakan oleh Allah Azza wa Jal. Balasan bagi orang-orang yang beriman. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan ini adalah ya, nikmat. Yang Allah berikan karunia yang besar yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Waladainamazid dan kami memiliki tambahan dan kami memiliki tambahan apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Melihat wajah Allah Azza Wajah. Wahallah, ya dalam beberapa ayat Allah Swt menetapkan bahasanya kita akan melihat wajah Allah. Dan juga hadis-hadis yang banyak. Di antaranya adalah hadis yang tadi kita sebutkan. Dan di dalam hadis yang lain, beliau s.a.w. mengatakan, إنكم satarawna rabbakum u'yanan, kama tarawna al-qamara laylat al-badr. Sungguh, kalian akan melihat Allah u'yanan. Iaitu dengan wajah kalian. Dengan dengan mata-mata kalian. Kama tarawna hadal qamar. Sebagaimana kalian melihat Bulan ini Laylatal badar pada malam Pada malam bulan purnama Maksudnya bagaimana Kita benar-benar akan melihat dengan wajah kita Kemudian beliau mengatakan La tuzom munafi ru'yatihi Kalian tidak akan berdesak-desakan Di dalam melihat Ketika melihat Allah azar wajar Sebagaimana kita ketika melihat bulan Ya di malam bulan purnama Kita tidak berdesak-desakan Ya semuanya melihat bulan Demikian pula kelak Ya, di hari kiamat kita akan melihat Allah SWT dalam keadaan kita tidak saling Berdesak-desakan satu dengan yang lain Lematakan Innakum sataruna Rabbaku Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian Ya, sebagaimana kalian melihat Bulan pada malam, bulan purnama Kalian tidak saling Yang berdesak-desakan satu dengan yang lain Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ini adalah ijma' Ini adalah kesepakatan seluruh ulama. Ini adalah keyakinan para sahabat, dan juga para tabi'in, dan juga para imam. Berkata, Abu'l-Hasan al-Ash'ari, yang di dalam kitabnya, Risalah ila Ahli Thagr, yang surat bagi, yang ada di perbatasan. Beliau mengatakan, rahimahullah, di dalam kitabnya ini, wa ajma'u ala annal mu'minina ya Allah. Azza wajalla yaum al kiamat biayuni wujuhihim. Beliau mengatakan dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah bersepakat ijma, bahasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat dengan mata mata mereka. Ini menunjukkan bahasanya perkara ini adalah ijma dan tidak mengingkarinya kecuali orang-orang yang menyimpang. Seperti misalnya orang-orang Mu'tazilah dan juga yang, yang serupa dengan mereka, mereka mengingkari ya ru'yatullah pada hari kiamat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya berdasarkan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang banyak, mereka meyakini bahwasanya kita akan melihat Allah. Dan ini adalah ijma' para ulama, ya para sahabat radhiyallahu Kemudian beliau mengatakan, "Alam ma akhbara Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Yang diantaranya adalah filman Allah yang tadi kita sebutkan diantaranya Dan ini menunjukkan bahasanya keyakinan Ru'yatullah Yaumul Qiyamah Keyakinan bahasanya kita melihat Allah di hari kiamat Ini adalah keyakinan yang hak Keyakinan yang sahih yang harus kita yakini Berdasarkan Al-Quran Hadis Nabi SAW Demikian pula dengan ijma' para para ulama' termasuk di antaranya Al-Imam Al-Shafi'i rahimahullah ya, ketika beliau ia menafsirkan firman Allah Azza wa Jal kalla innahum ar-rabbihim yawma'idhin lamahjubun sekali-kali tidak sungguh mereka iaitu orang-orang kafir pada hari itu akan dihijab ia ya, akan ditutupi dari Allah dari Rabb mereka artinya mereka akan ia ya mereka tidak akan melihat Allah kalla innahum Ar-Rabbihim yau ma'idin la pada hari tersebut kata Allah swt ya orang-orang kafir akan dihijab akan ditutupi dari Allah mereka tidak akan melihat Allah swt al Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat ini boleh mengatakan ya tidaklah mereka dihijab tidaklah mereka ditutupi iaitu orang-orang kafir tersebut ditutupi kecuali karena Allah tahu bahasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ya, ia ya, menunjukkan bahasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Adapun orang yang kafir, maka ditutupi. Mereka tidak akan melihat Allah azza wajalla.nya tidak akan melihat Allah, ditutupi dari melihat Allah. Adapun orang yang beriman, maka mereka akan melihat Allah azza wajalla sebagaimana dalam ayat dan juga hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian setelah itu Syekhul Islam mengatakan wa hadzal babu Fi Kitabillahi kathir dan bab ini yaitu ayat-ayat tentang nama-nama dan juga sifat Allah Fi Kitabillah di dalam Al-Quran kathirun banyak. Ya yang boleh sebutkan di sini hanya sebagian saja. Ya yang boleh sebutkan di sini hanya sebagian saja dari halaman ya dari halaman 105 sampai 126. Belum menyebutkan ayat-ayat tentang sifat. Ini hanya sebagian. Ya, masih banyak di dalam Al-Qur'an yang e, penyebutan tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Man tadabbaral Qur'ana taliban huda minhu tabayyana lahu tariqul haq. Barang siapa yang mentadaburi Al-Qur'an, barang yang mentadaburi Al-Qur'an yaitu mencermati dan berusaha untuk memahami Al-Qur'an dengan niat yang benar, taliban lil huda minhu Niatnya di dalam, hati, di dalam hatinya adalah ingin mendapatkan hidayah Ingin mendapatkan hidayah Dia mencermati Al-Quran ya, Dengan tujuan untuk mendapatkan hidayah Dengan sebab Al-Quran tersebut Boleh mengatakan lahu Maka akan jelas baginya jalan yang benar Jadi di dalam mentanda beri Al-Quran perlu niat yang sahih Yang perlu niat yang jujur Kesungguhan Bahasanya kita ini ingin Mendapatkan hidayah dengan membaca Al-Quran Bukan karena Ta'asub atau fanatik dengan Pulan dan pulan Atau karena ingin mencari pembenaran yang ada di dalam Al-Quran, tetapi kita ikhlaskan Ya, tajri dunia Ya, kita bersihkan hati kita Kita memang membaca Al-Quran ingin Mendapatkan hidayah Maka insyaAllah dia akan mendapatkan Petunjuk Asalkan dia memiliki niat yang saldikah, Memiliki niat yang benar-benar sidak dia ya, benar-benar jujur ingin mendapatkan hidayah dari dari Allah. Kalau dia mentadabburi Al-Qur'an, yang sebagaimana Allah Ia ya, perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Dan memang Allah menurunkan Al-Qur'an untuk ditadabburi. Ya untuk dipahami dan juga dicermati, bukan hanya sekedar dibaca. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru Ayatihi Kitab yang kami turunkan kepadamu Mubarakun Dan dia adalah kitab yang berbarakah Liyadabbaru ayatihi Supaya mereka mentadaburi Ayat-ayatnya Jadi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Nya S.A.W. Supaya kita mentadaburi dan juga Memahami al quranul Karim. Nah, Dengan demikian kita sudah menyelesaikan. Ayat-ayat sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymin di dalam kitab ini InsyaAllah kita lanjutkan besok Ya, uh, Mulai dengan Hadis-hadis uh, Nabi SAW Yang berisi tentang sifat-sifat Allah Azza wajalla. Baik. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan Tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya silakan ditulis dengan kertas Dan disampaikan ke depan Ditulis dengan tulisan yang jelas Ya dan singkat Nah Beberapa waktu yang lalu di tanah air Ketika sebuah acara Kenegaraan Di acara tersebut dibacakan Al-Quran dengan Logat Jawa, apakah hal demikian Dibenarkan di dalam Agama Islam Allah SWT yang menurunkan Al-Quran dan Memerintahkan kita untuk membacanya Dan Nabi SAW mengatakan Zainul Qur'ana bi'aswati Danlah kalian Yang membaca Al-Quran dengan suara kalian hendaklah kalian hiasi Al-Qur'an dengan dengan suara kalian. Nakarena itu membaca Al-Qur'an ya, kita berusaha membaca Al-Qur'an dengan cara dan juga uh, uh, kaifiah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan berusaha untuk menonenkkan hak-hak hurufnya. Atau secara ringkas dengan tajwid. Ya dengan Tajwid. Kita perhatikan kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana kita membaca Al-Quran? Ya seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Karena beliau SAW yang membaca Al-Quran dengan kaidah tentunya, ya, yang sudah ditulis oleh para ulama, sudah diringkas, ya, yang dinamakan dengan ilmu Tajwid. Membaca, mempelajari ilmu Tajwid, bukan maksud utamanya adalah untuk Ya Untuk sekedar apa Memperbagus ya, suaranya Tidak Tapi maksudnya adalah bagaimana kita membaca Al-Quran Sama dengan cara Rasulullah SAW Membaca Al-Quran ya Hunnahnya, kolkolahnya Dan seterusnya Bagaimana kita membaca Al-Quran Sama dengan yang dibaca oleh Nabi SAW Sehingga ketika kita mempelajari Tajwid niatnya demikian Ya Bukan hanya Bukan Ya supaya dikatakan sebagai seorang yang kori atau seorang yang pandai di dalam membaca Al-Quran atau banyak di dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi niatnya adalah supaya bagaimana kita ini membaca Al-Quran dengan cara yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Yaitu dengan dengan cara yang dibaca oleh yang dengannya Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ya ada pun yang melantunkan Al-Quran Sehingga seperti lagu misalnya Maka ini adalah makhluk Ini adalah perkara yang dilarang Ya kita